Ca în pilda celor zece mine, răspunsul cel bun să-l dăm, Doamne, mina ta a adus câștig zece mine, pentru ca să te auzim rostind pentru noi. Bine, slugă, bună, fiindcă peste puțin ai fost credincioasă, să ai stăpânire peste zece cetăți, adică să fim desăvârșiți.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 Facem cu râvnă pilda talanților, pentru ca să putem zice Doamne, cinci talanți mi-ai dat. Iată, alți cinci talanți am câștigat cu ei. Atunci, prin partea bucuriei, vom putea intra. Bine, slugă, bună și credincioasă. Peste puține ai fost credincioasă.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 nu va înceta nici în împărăția ta.